بسم الله الرحمن الرحیم واي وبې کوم له نه شره شره عمره و معنا هذا التعريف معنا دې تعريف دادا ان تدليس الاسناد چې د اسناد تدليس سره اي يرويا الراوي روايت كي او راوي عن شيخ دي او شيخ نا د نه کده سامع عليه بعد چې اوري دلی وداغنه باغيا حديث لکن هاذا الحديث دا حديث الذي غدلسه او چې په تدلیس کوي لم يسمعه منه دې ته نه دی اورېدله او نفس سماع خو ثابته نه کړه و انما من شیخ ناخر ضد حدیث د بل شیخ ناورې درې نوفایوس کی تو زالک شیخ ده د غشیخ ساقید کی وير وی یعنی شیخ الاول او د روایتو کی د دید شیخ اول نه بلفظ محتمل پیاو لفظ سره جغه احتمال لري لسماء ذ اوریدو د غلری چه غ احتمال د شمالری و غیره او د غیر شمال ایکا قال او عن لقد وئ قال وئ دي او عن ليوه ما غيره چه دي وهم کي واچي بل انو سمياو منه چه دي نه اوريدي لك لا يصرخ دي تسرير کي بيان نه هو سامعا منه هاذ الحديث چه دا حديث فلا يقول سمعته اي دا شنو جماور دي له حدثني يامات حديث بيان کړے ات الله یشویر کذابم بذلک چې له پدی دروغجن ثابت نشي دغه را داس یو خبره کوي چې دکم شیخ نه اوس د اوریدلیا خو د سره لری کو چانه اوریدلو نا نا اوریدواله لری کو اوریدواله هغه په ځای را وست او دا حدیث خوده نه لري اوریدله نو داسې چې هغه استعمال کړي چې احتمال د سماره او صراحت نه وي چې سمه تو حدس نه وي او خبر نه وي نو داته هر د نقصان خبر سم ما قاضي يكون الذي اسقطه وای کلو یغه چې د ساقط کړي د واحد نه وخر یو یا ډیر وی الفرق بينه وبين الارسال الخفي فرق په من د ذکر او په من د ارسال الخفي کې سره اے ارسال یو کو خدا سي پر مرسل الخفي چ ورته وای قال ابو الحسن ابن القطان ويا ابو الحسن قطان رحم الله وای بعدا ذکری له السابق پس د ذکر کول د د تعریف سابقنا وی والفرق بینه و بین الارسال فرق پمن د د کی او پمن د ارسال کی او ادا ده ان الارسال ری ارسال چ دی اگر روایت د د داغ غچان لم يسمع منه چغنی اوری د ری دی و ایزا ذلک وضاحت د خبردار ان کلم من المدلس والمرسل هر یاد دی تدلیس کون کی اوددی مرسلہ چهر سال کای خفیا پټ یروی دی روایت کای ان شیخن شیان د یو شیخ نه دی یوشی لم یسمعه منه چاته اوریدره نه بلفظین یحتمل السماع و غیره فدال له لفصرا چا غیره کی دا اوریدو احتمال مشته او د غیره اوریدو مشته لیکن المدلس فرق څه مدلص قد سامعه من ذلك الشيخ دکل او ریذری وید دی شیخ نہ احادیث غیر اللتی دلصها احادیث غیر داغنه چې دا حکم کی تدریس کې دا, دا حدیث مدلس نه دی اوریدره انوریدری الا حين فی وقت ک وان المرسل ارسالا خفیا او مرسل پیر صالح خفیش سره لم یسمع من ذلك الشيخ ابدا اے د دې شیخ ناډه همیشه سوري د دې نه دی لاله حدیثات التي ارسلها ناغه حدیث چې دې ارسال کړي ولا غیرها ان نور لكنه عاشره هو اولقیه هو اے دا هغه ام عشر د توش ملاقات شوه پوښي په با خبربان مثال وما خرجه الحاكم مثال لزیادت امام حاکم ذکر کړه بیسانده یع الی علی ابن خشرما 55 سنه سر علی ابن خشرم تا قال قال لنا دی ویلی منت ابن عیند زهرینا فقیل له سمعته من زهری ردت هو لسختار زهرینا اوریدی فقال لا وینما مندی اوریدی ولا ممن سمعاه منه زهری انا می داغ چا ناو رید دری چه داغ ناو رید دری زهری ناو رید دری ور حد دسنی عبد الرزاق عن معمرین عن زهری نو پا مثال کی اس ابن عین اثنین ساکت کل دور آویان پا من ددو زهری کی یو عبد الرزاق دے او یو معمر دے پوه شو په خبره باندې بیا اصول ته تدریسو تسويه ذکر کوي